18, și, uh, a zis, Luca 18,1. Și citim, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. El a zis, ce începe povestea. într era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. Se poate fi pentru cei de la hip-hop, o rime fine. De Dumnezeu nu se temea, de oameni nu se rușina, deci e fine. Bă, bă, eu sper că notez chestia Asta că nu le, nu le zic degeaba, da, deci tu, el le înregistrează pe așa. Deci sunt niște rime faine, ține minte. În data aceea era și o văduvă care venea des la el. Dacă aveți un, uh, ceva, creion sau ceva, bine ar fi, dacă nu, taiete la deget și cu sânge încercuiește. Glumezi. Încercuiește acolo, venea des, venea des. La el. Și zicea, făm dreptate în cu părășul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar de Dumnezeu, că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși pentru că vădova aceasta mă tot necăjește îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat versetul 6. Au ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, încercuiește tot cu sânge, zăbovește. Deci sper să mai e sânge în tine. Zăbovește. Vă spun că le va face dreptate în curând. Încercuiește în curând. Dar când va veni fiul omului, va găsi el credință. Pe pământ. Când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Continuăm să vorbim despre aventura rugăciunii, partea a doua. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumesc pentru seara asta, Doamne, pentru mărturile care a fost până acum, pentru momentul de laudă și închinare în care ne-am ne conectat cu Tine, Doamne, și ne-am închinat Ție. Doamne, să mulțumim pentru fiecare tânăr care este aici, membru la Salem, vizitator în acest loc, prieten de a cuiva, Doamne, Doamne, indiferent cum a venit, Doamne, știu că Tu ai îngăduit că el să fie aici, a fost planul Tău ca Tu să-i vorbești în seara asta. Și mă rog, Doamne, ca inimile fiecărui tânăr să fie deschise și mă rog, Doamne, ca Tu să te folosești de mine în a transmite cuvântul Tău astăzi cu autoritate și putere. Și îți mulțumim, Doamne, că cuvântul Tău, dată ce ajunge în viața noastră, va aduce rod. Și viețile noastre vor fi schimbate prin El. În numele lui Iisus Hristos, până mă rog, și toți tinerii spun. Amin. Așa să fie. Eu am crescut într-o familie în care uh, îl știți pe tata, nu trebuie să vi-l prezint, îl știți pe mama, nu trebuie să vă prezint, frații mei, nu trebuie să vi prezint știți. Un lucru pe care trebuie să-l știți despre tata, uh, tata tot timpul făcea tot posibilul ca să avem cele necesare, niciodată nu... Uh, nu pot să zic că a fost, El nu s au îngrijit de noi Mergeam în chiloți la, la școală Când nu de de de haine Și așa mai departe N-am avut un astfel de tată Am fost binecuvântat cu un tată bun a fost binecuvântat cu un tată care se îngrijea de nevoile noastre Când vedea că s-au rupt pantalonii Nu-i cosea și încerca să pună un pete deci, Haideți să mergem să luăm alții Dar mi-aduc aminte când eram mic Când ești mic vrei multe lucruri Eu mi-aduc aminte că tot timpul cel mai periculos loc în care mă puteau duce părinții mei era la jucării și lângă prona aici pe nufărul lui 50 este, cel puțin o fost mai nu cred că mai este, o librărie unde acolo... Mai este? Nu mai este, s-a desfințat. Atunci era o librărie lângă pronă, unde se vindeau singurul loc de care eu știam ca și copil în zona Nufărului unde erau jucării, singurul loc de care eu știam. Și tot timpul îmi plăcea să trec pe acolo Pentru că era parcul aproape și când mergeam Mergeam pe lângă jucării și tot timpul În vitrine aveau jucării pentru că nu erau proști Puneam în vitrină să vadă copiii Ca după aia să meargă la tatma Și era o persoană Care, cum să zic, sunt copii De exemplu care poate spune Tati, nu-mi e aia și tată spune Nu și copilul tace din gură, nu bine Eu nu eram o altă persoană Mergeam și mă uitam Și adică mie nu -mi trebuia Adică nu aveam ideea de... Eu știam totuși vedeam că tata lucrează Dacă tata lucrează trebuie să facă ceva bani Dacă tot lucrează Și vedeam tot timpul că în buzunar avea bani Mărunți erau pe acolo prin casă Și știam că trebuie să aibă tata bani dacă lucrează Și ca și copil nu știi ideea de bani Tata lucrează, are bani Și când mergeam la uh, librărie și mă uitam la jucării Adică nu plăcea jucările alea mici, ieftine Cui? Nu trebuia mie de mie trebuia... Ah, uite, Aia tate vreau Cea mai scumpă, cea mai faină. Da da se da. Da, da. Zice, nu avem bani. Asta a fost de -a, Nu avem bani. Nu avem bani. Cum nu avem bani? Avem bani. Zice, hai să mergem în continuare. Și asta a fost e, fraza care de multe ori o auzeam și mi-au rămas tipărite în minte. Nu avem bani. Nu avem bani. Mergeam de multe ori și vroiam multe lucruri, nu avem bani. Și atunci, la un moment dat, așa de. sunt tipărite în minte. Adică, trebuie să înțelegi, am avut dată bun, îmi cumpărea jucării, dar nu ne alea care eu le vroiam. Așa, care el le decidea, care le găsea uh, la ceva reducere uh, Sau uh, cum el lucra, la, el lucra la Miorița, făceau uh, plovere Veneau ăștia care lucra la jucării și schimbau plovere pe jucării Și care le dădea, aduceau și la noi acasă Așa că așa era, pe, se schimbau Dacă lucrai la suc, primeai suc de, unde lucrezi? La prozară Dădeai de, mere, în schimb Deci așa era, se rezolva multe pe vremea Voi nu știți, sunteți încă tineri Bun dar mi-aduc aminte, mi aminte că ideea asta, nu avem bani. Nu avem bani. Și atunci, la un moment dat, nici am mai cerut nimic. Nu, avem bani, nici rost are să cer, Nu este bani. Este bani. Nu este bani pentru jucării. Ei, asta a fost când am fost mai mare un pic, dar când eram mic, nu înțelegeam ideea cum nu este bani. Și uh, făceam isterii. Tata îmi spunea cât de rău eram și. Adică, dacă eu, eu, eu mă gândeam așa. Dacă nu vrei să-mi dai jucării, tată, te fac de râs aici, la fața tuturor. Dar dacă nu vrei să-mi cumperi jucării, și tata o să spun, niciun copil nu a mai făcut așa, frații mei, eu făceam asta, vreau să-l fac de râs pe tată, că nu-mi cumpără jucăria. Și uh, eram așa de rău, că vroiam așa de mult, eram persistent, nu mă lăsam. Deci, tati, nu e jucăria. Începeam să urlu, spunea tata, în magazin. Deci eram în librărie și erau oameni, începeam să. Urlu. cât mă ținea gura și nu numai atâta, mă puneam pe jos și deam cu mâine și cu picioare acolo pe jos Adică să fac un show, să se uite toți la tată, să vadă că e un tată rău, care nu cumpără jucării Și uh, tot timpul făceam chestia asta și zic că tata niciodată nu se lăsa înduplecat duplecat, mă nu hai că vii o casă. Când auzeam de acasă, unde mergem? Hai că vii la tine în cameră în cameră la mine, dar din ce, Tati? Din... Hai că să vezi tu, hai numai la mine, în cameră. Și când venea în cameră, tata, du și găsește ceva cu ce este te bat. Cu ce să mă bați? Și primeam acasă. Dar nu asta e ideea. Ideea era că după ce am crescut, am, am reținut ideea că nu avem bani. Deci nu avem bani. Și n nici nu am cerut. Deci, am început să, am încetat să mai cer. Dacă n-avem bani, nu mai cer, gata, nu mai cer. Și atunci nu mai făceam misterii, nu avem bani. Dacă vrea să-mi ia, -mi ia, dacă nu, că oricum nu avem bani. Până când, unii dintre voi știți, ați auzit povestea asta, până când vine Călin, copil mic, nu știu câți ani avea, și a fost un campionat de tenis la televizor, cumpărasem un televizor, mare minune, aveam un televizor în casă și ne uitam la campionatul de tenis. Atunci a juca, cred că Năstase era atunci, îți mai de mult, Năstase era erou atunci, Elie Năstase, și Călin zice, tate, aș vrea să fac tenis, nu-mi dai să nu bani să cumpă niște rachete Acum trebuie să înțelegeți, rachetele alea, eu știam cât costă, că deja eu am fost pe acolo Eu știam că oricum nu avem bani, dar m-am uitat să văd totuși prețurile, cam cum îți Și eu știam cam cât câștiga tata atunci Tata câștiga aproximativ, nu zicea mie exact, dar aproximativ peste 3.500 de lei atunci și au ajuns până la 5.000 și eu știam că așa și astea paletele erau 2.000. Deci aproape jumate din salarul lui erau paletele, da? Și vine călin la el, are curajul să vină călin la tata și să-i ceară palete de tenis cu 2.000 de lei. Eu am stat la și nu ești prost, mă... nu avem bani. Eu mă gândeam eu în mine. Nu avem bani. Și dintr-o dată văd că tata bagă mâna în buzunar. Deci nu. Și nimica, că, cât costă nimic Magă mâna în buzunar Scoate și avea de sută de lei atunci Promise salarul, probabil Zice, cât costă? Că liniabar n-avea cât costă Eu știam cât costă A, costă mult! Deci, du-te și vezi cât costă Că stau bani, Și eu, dau banii Nu mi-e în mod mi cred zice, tati, dar mie tot timpul Să fie că n-avem bani Dar zice, tu nu mi-ai cerut nimic așa uh, uh, Care să fie folositor, zice eu tot timpul ceram ce cuții, tot timpul ceram ce chestii de astea, uh, lucruri care nu, nu ajutau la nimic. și cum cărini a cerut ceva, care tata să și să zis, mă, ți-ar prinde bine uh, niște tenis, uh, eu imediat am dat bani. Și mă gândeam atunci. Ceva. Stau, după aceea m-am gândit ce, ceva practic uh, micii de fotbal, nu zice ai. Uh, nu știu ce să mai cerc dacă este bani pentru lucruri bune înseamnă că e fain, dar atunci țin minte cum eu o schimbam mie paradigma mi-am în care gândesc cu privire la tati deci tati dacă știu să-i cer ceva care e practic pentru mine și m-ar ajuta au fost gata să-mi dea, au avut banii necesari dar când eu ceram cuții, pușcă, chestii de astea, nu avea bani nu avem bani, nu avem bani în relația mea cu Dumnezeu, la un moment dat când am început să mă rog și să-L văd pe Dumnezeu ca și tată, mă credeți că la început am purtat acea idee din urmă să nu-i cer nimica. Ca și cum nu am cerut la tată nimica. Am cerut atâta timp la tată, tot să-mi cumpără jucării dar nu avem bani. Am zis că dacă eu acum Dumnezeu e tatăl meu, poate, no, poate nici Dumnezeu nu are bani așa pentru tot. Și vă spun sincer, la început când începeam să mă rog, nu-i cerea mare lucru. Și chiar nu, nu ceram. Ceam, doamne fi cu mine. Și doamne. Nu ne fi cu mine. Adică, așa, unde sunt eu să fi și tu. Dar mi era frică. Sau mă gândeam că îs egoist. Dacă îi cer lucruri exacte, dacă îi cer lucruri așa, să lucruri, mă gândeam poate, o vede că, -s, adică ești egoist. Vreau pentru mine, eu să mă bucur, adică nu. Și nu i-am cerut lucruri. Nu am cerut la început lucruri. Nu am cerut doamne, dăm asta exact. Hai să vă dau niște afirmații. Poate ne-ați întâlnit afirmațiile astea. Ați auzit vreodată spunând, oameni spunând, Dumnezeu e ocupat menținând Universul în armonie. Nu vreau să aud despre problemele tale. Sau? Dumnezeu ar crede că sunt un egoist dacă m-aș pentru nevoile mele. Dacă l-aș iubi, m-aș pune ultimul pe listă. Sau? Dumnezeu nu are timp să-mi poartă mie de grijă și nici nu o să cer să facă asta. Dacă ai auzit una din aceste afirmații, în seara asta vreau să-ți dovedesc că aceste afirmații este o minciună din iad. Este o minciună din iad. Și până acum destul diavolul ne-a mințit pe noi. Destul. Seara asta vreau să vă arăt că Dumnezeu vrea ca tu să ai o listă de rugăciune, vrea să-ți dea lucruri și vreau să-ți arat astăzi, în această seară, că ar trebui să ai curaj să vii la tatăl tău să-i ceri ce ai nevoie. Ar trebui să fie lucru pentru care te rogi zi de zi. A, dacă ai nevoie de ceva, ai nevoie de orice lucru în viața ta, ar trebui să ceri și Dumnezeu o să vă demonstreze că Dumnezeu e gata să-ți o dea. Fiecare creștin ar trebui să aibă o listă de rugăciune pentru care se roagă. N-ar trebui să-ți fie rușine că ai o listă de rugăciune, n-ar trebui să te simți nașpă, că ai o listă de lucruri pentru care le cer lui Dumnezeu. Ar trebui să ai. Ar trebui să ai. Și vreau să vă arăt astăzi. Isus se întâlnește la un moment dat uh, cu uh, ucenicii și erau oameni în jur și vrea să invețe ceva. Și vrea să invețe că ar trebui să se roage necurmat și să nu se lase. Asta invețe ceva. Și în, uh, când uh, și se gândește Iisus cum aș putea eu să învăț pe ei că ar trebui să se roage și ar trebui să se roage necurmat? Cum ar, să se fac să înțeleagă că nu-i destul doar să te rogi dimineața, să continui să te rogi în timpul zilei, să continui să te rogi seara, să continui să te rogi necurma. Cum aș putea eu să le explic lor, celor care sunt în fața mea și să au gândit Iisus, cum aș putea? Și sus explică. Acest principiu, să te rogi necurmat când Dumnezeu vrea necurmat să nu te lasă Să te rogi zi de zi, dimineața Seara, la în timpul zilei Când ai imediat să, Gândul tău să sară la Dumnezeu Să te rogi, cum aș putea și Să Spune o poveste Spune o poveste Și în povestea asta Sunt două Personaje principale Primul personaj Văduvă O văduvă Și pentru a face mai interesantă predica vom lua o persoană care se reprezinte văduva pe Teo. Teo, nu te-am te pregătit, tu ești uh, naturală, uh, vi, uh, ea este văduva. Dați-i careva o eșarfă sau ceva să se lege, să arate totuși ca un fel de văduvă. Bun. Așa. Foarte bine. Uh, te acoperi și iei loc aici, iei loc jos. Foarte bine. Acum... Ce vreau să vă zic uh, despre... Acolo nu te văd. Uh, un sca... Uite, îți dau un scaun aici să stai așa, uh, o văduvă mai șmecheră, o să stai pe scaunul ăsta de bar. Uh, așa, urcă-te urcă aici și stai pe scaunul ăsta de bar. Și avem personajul și Iisus uh, începe povestea cu o văduvă și începe să vreau să o Acum, noi când ne gândim la o văduvă, în secolul nostru ne gândim, no, eu muri soțul, asta e, se mai întâmplă, ce să faci? Dar uh, uh, vreau să vă arăt uh, ce însemna văduvă pe vremea lui Isus. Pe vremea noastră, văduvă, o văduvă poate, poate să, dacă de exemplu i-ar fi fost căsătorită cu un om uh, um bogat, uh, ea era moștenitoarea, ea putea să fie o văduvă bogată, nu? Sunt uh, astăzi văduve bogate. Dacă, de exemplu, ea ar fi avut o poziție în societate, să fie avocat sau ceva, ea tot rămâne avocat, nu o schimbă nimeni, doar pentru că e văduvă. Ea are poziția ei. Dacă ea are proprietate pe numele ei, doar pentru că e văduvă, nu-i se ia gata proprietate, că ea e văduvă, nu, nu mai poate să aibă o proprietate. Așa că, în secolul 21, nu-i chiar, dacă se întâmplă, e greu, statul, Încearcă și el să te ajute cum poate Zău-i duce pensie Dar pe vremea lui Isus Era greu să fii văduvă Și încearcă te o să Să înțelegi că e greu Ce e greu Pe vremea lui Isus Era greu să fii văduvă E greu Pentru că nu numai că când, Ori de câte ori în Biblie Vedem despre Tu la o poți să freeze Știi? Poți să freeze și să, așa, e bun <laughs> uh, pot să freeze, așa se face mai interesant și uh, la, la un moment dat Isus și vedem oricitor ori în Biblie inima lui Isus merge pentru orfani și e pe, e pe inima lor știți de ce aceste categorii în mod special orfanii și văduvele să ne ajutorați să ne ajutorați orfanul, care e problema cu orfanul? orfanul nu are părinți care să aibă grijă de el Orfanul nu are nimeni. Cine stă pe, cine se ridică pentru, cine îl apără pe orfan? Nimeni. Și că Dumnezeu spune, eu voi fi tatăl orfanilor. Și apărătorul cui? A văduvelor. Așa că văduvele erau defavorizate, erau, erau nevoiașe. Dacă văduva avea un fiu, fiul era responsabil să aibă grijă de ea. Dar dacă nu avea niciun fiu... Cine are grijă de a? Drept de muncă nu avea văduva. Poziție în societate de obicei nu putea avea. E văduvă. Și de aia, de multe ori de în Biblie, când, când Pavel merge și totdeauna spune, aveți grijă, nu uitați, orfanii, văduvele. Orfanii și nu uitați. Și și astăzi în biserică, biserica încearcă să aibă grijă de orfani, văduvele. Și pe inima Lui o special, neajutorată, Așa că văduva asta e neajutorată. Acum, nu știm cum, nu știm ce, dar văduva asta neajutorată, nu are nimeni, nu are nimeni care să o ajute, are un dușman. Are un dușman care îi face rău. Și dușmanul ăsta, tot timpul, el, nu știm ce. De multe ori, dacă astăzi, foarte mulți oameni încearcă să profite de văduve și ori să le ia teren, ori să le ia clădire, ori să meargă să încerce să semneze. La noi în biserică este cineva care, o văduvă, de exemplu, care o semnat un act, în care o crezut că semnează un act la notar ca să omul ăla să o ajute pe ea când colo își vindea casa. Așa că o, fost, o, lua, o profitat de această văduvă. Și la ora actuală acea văduvă n-are casă, a avut casă. Și o semneam la notar? A profitat de ea. Așa că această văduvă, cineva a avut un dușman care încerca să profite de ea. Și problema era că ea pierdea, el câștiga. Nu știm care a fost problema, nu știm ca, ce a încercat dușmanul ăsta să facă. Habar, nu, nu știm. Un lucru știm, că ea pierdea. Bun, ia se gândește, ce pot eu să fac? La judecătoria locală, era un judecător. Era un judecător, acest judecător era un judecător mai interesant. Robi, de tu în față, Robi va fi judecătorul uh, în, această, în această seară. Haide tu în față, Robi. Judecătorul ăsta la curtea unde, unde ea aparținea... Uh, tu uh, îți loși un scaun Sau ții tu câte judecător Tu poți să ție un scaun Și uh, Își ia judecătorul uh, Scaunul lui de judecată Și uh, să vedem acum până sus Să vedem uh, acum contrastul Omul acesta Sunt două lucruri pe care Iisus le spune Despre omul acesta reprezentat de Judecătorul nedrept Zice, Și a fost un judecător nedrept Care de Dumnezeu nu se temea nu avea nicio o frică de Dumnezeu. Nu interesea de Dumnezeu. Cine-i Dumnezeu? Legile lui Dumnezeu nu le cunoștea, nu le interesa, Nici nu se gândea că la un moment dat va trebui să dea judecată de ce face. Nu, nu, nu răspundea nimănui. De Dumnezeu nu se temea și mai rău, de oameni nu se rușina. Adică poți să-ți fac orice că <gânt> nu pasă de tine. M-ați mai un astfel de judecător aici, în zona noastră. Ai că de Dumnezeu să nu-i fie frică, să-ți spui: Dumnezeu te va duce la judecată. ha, <laughs> cine-i Dumnezeu? Și numai atât, dar să nu-i pese de om. nu pese de tine, de ce gândești tu, să nu-i pese cum simți tu. Să ia decizii baza pe cum simte el în burtă. Sau cum vrea el. Și văduva noastră, în povestea pe care o spune Isus Hristos, se gândește: Bun, omul ăsta am un pârș. Am un dușman să vrea să-mi facă rău. Nu-l chemăm astăzi în față, că ar putea și-l fi aici. Nu-l chemăm în față. Deci, cum aș putea eu rezolva cauza mea? Se gândește. Fiu nam. am Neamuri nam. am n -am. Vecini buni n-am. Toate cazurile care, în care ar putea, nici unul nu poate ajuta. Și am o singură șansă, deci de asta mic, o singură șansă, și șansa asta în mea e să mă duc la judecătorie. Măi, că problema care e? La judecătorie, e robin. La judecătorie... Îi robi salai Cunoscut în cetate Ca de Dumnezeu Nu se teme și de oameni nu-i rușine Ce șanse am eu Să pot să zic ceva Acum Imaginați-vă gândea, să gândeam eu n-am nimic să-i dau lui Măcar așa să-i zic mai ai un purcelaș un, O cămilă un Ceva, un iepuraș Ceva să-i dau Să-i moi inima știu că primește de obicei mită, cadouri, că vin oameni să-i rezolve cauza, eu n-am ce să-i dau. Și ce șansă am eu? Ce șansă am eu să să mă apără asta pricina? Și urmează ziua de o judecată. Se își ia nimeni din, se scrie și ea la perol și urmează ziua judecății. Tu vino după mine, tu vei ești intra Tu vii aici la pupitru Tu, sală, tu ești judecător, vii la pupitru Și uh, vine această văduvă Adusă de oamenii, de soldați În sala de judecată Plin de martori Bun Sala de judecată vine și începe să-și spune și vine în față și judecătorul o audiază. Începe să spune să se apere. N-are niciun avocat să vorbească pentru ea, ea singur trebuie să vorbească, să-și apere cauza. Așa că se apropie de, de, de judecător și începe să-i spună, cauza începe să spună. Este, este un anumit dușman de-al meu, care încearcă să-mi fură terenul meu. Nu-i drept că i-l-am moștenit de la tata meu, tata meu l-a lucrat fă dreptate că ăsta mi-l fură și ai singurul meu teren pe care l-am. Acum, judecătorul se uită și ca și robi râde de cauza asta. Deci ăla îți fură terenul. A, ah, ce tare! Că de voi nu-i rușine, de Dumnezeu nici nu -i, nu se teme. Așa că va spune și judecătorul spune, poți să pleci că îți va lua el terenul. Ieși afară. și, -și cheamă soldații să-l scoată afară. Ai afară. Să-l scoate afară. Și urmează următorul Ea merge, merge tu stai jos aici Pe scaun Ea merge acasă Și se gândește Ok, am fost trimisă Afară din judecată, nu mă asculte nimeni cauza Asta vrea să-mi ia terenul meu Nu-i drept ce, ce, ce șanse am eu, ce mai trebuie să fac Și iar începe primul Fiul n-am După aia uh, Neamuri n-am Vecini n-am Rete am O singură șansă am Judecătorul nedrept Ce-și gând? Zice O altă audiență la judecătorie n -am. E fără recurs Decizia e finală Nu am drept la recurs Ce mă fac? Singura mea șansă Mă țin de ea. o doamna văduvă. Și doamna văduvă vine la audieri. Stai. Deci, în primul rând, tu vii la audieri. Urmează următoarea zi la sala de judecată. Vine judecătorul nedrept și se uită în sală pe cine o vede pe prima bancă. Pe văduvă. Și a stă în prima bancă, judecătorul audiază din nou. De oameni nu-i nu rușire, nu-i pasă de oameni, de Dumnezeu nu-i nu, nu frică, n am nicio frică, de Dumnezeu nu cunoaște legele Lui, dar e aici în față. Și începe audierea și începe și tot cu mâna sus. Uitați de cauza mea! Nu uitați de cauza mea! Nu uitați de cauza mea! Nu de cauza mea! Pentru că avea dreptul să vină și ea la judecată. Până că așa se enervează judecătorul, cheamă mai repede soldații. Să scoate afară, că face mare, mare, mare zarvă. Și -o scoate afară. În ziua următoare începe din nou sala de audieri. Unde credeți că e văduva? Du-te înapoi Văduva vine și ea prezentă în, prim, e în primul rând În primul rând Începe audierile, din nou toate problemele Văduva în primul rând Nu se lasă Cauza mea, cauza mea Vin soldații înapoi Florin tu soldatul Scoate-o afară scoateți o repede afară Scoate-o repede Repede scoateți o afară O scot afară O scot afară din nou Mergi acasă, ce șansă mai am? Din nou, începe și numără. Fiul n-am, vecin am prete n-am, am, -am, am unul singur. Înapoi, dimineața, în primul rând, înapoi la sala de judecată. În primul rând, fiți atenți, continuă câteva zile așa, tot, vă, tot te scoasă de afară și, e, și la, își seama de un lucru. Stai, stai, stai, stai, stai. <răzări> seama de un lucru. Nu, nu, nu, nu merge așa, nu merge așa, trebuie să fac mai mult. Când judecătorul își ia treburile lui și pleacă, el merge, el merge acasă, asta va fi casa ta. Aici, va fi casa ta. Vă duva după el, îl urmează. Se ține după el și fiți atenți, se ține după el și e prin preajmă, nu e nică el, numai prin preajmă, e prin preajmă. Robi, el are și el o grădină. Robi, tu ieși și sapă prin grădină, că îți faci și tu ăsta, niște cartofi, sapă, tu sapă prin grădină. Unde credeți că e văd van? fă dreptate și mie, fă -mi dreptate. Când ai și aici ești cu mie, ce ași? Merg la magazin, merg la Selgro să cumpere lucruri. Unde credeți că e văduva după ea? Nu se lasă văduva, domne, de la magazin cu el. Fiți atenți, merg la magazin. Foarte bine, merg la magazin. După aceea se să... cauza mea. Merge la dentist. Deistor, tu ești dentistul. Merge la dentist, stă la dentist. Văduva, tu ești următoarea pacientă. unde e văduva? Lângă el! Când iese afară de la dentist, ce face văduva? Cauza mea! Nu-i da! Cauza mea! Fă-mi dreptate! Fiți atenți, Fiți atenți ce se întâmplă aici! Fiți atenți ce se întâmplă! Aici e interesant ce se întâmplă! Atâta a o la capă judecătorul ăsta! Că s-a înnebunit! Ăsta o înnebunit! A l-o sâcăit! Și îi spune felul următor, zice la văduva, când nu mai putea, nu mai putea de nervi, oriunde se întorcea, acolo era văduva! I am Făcea poze cu familia. Unde era văduva? În fiecare poză cu familia. Făcea poze. Fiul lui făcea poze. O termina casa 12. Unde era văduva? În poză cu fiul. Și fie ce zice. De Dumnezeu zice nu mă dea. De oameni nici așa nu mă rușinez. Dar pentru că atâta mă i Mă, pentru că atâta mă i Îți rezolv cauza. Și scoate telefon, dă un telefon Rezolvați cauza ei Acum Până nu vin eu la voi S-a rezolvat cauza Văduva a mers acasă Cu problema rezolvată Aplaudați actorii noștri Acum unii creștini se uită la povestea asta și spun: a, știm interpretarea, e o alegorie. Adică, noi suntem văduva săracă. Noi suntem abandonați. Noi suntem săraci. Pe noi nimeni nu ne poate ajuta, noi nu ne putem ajuta, suntem neajutorați. Noi reprezentăm văduva. Și fiți atenți. Așa spune. Și judecătorul le drept, e Dumnezeu. nu-i drept. Spune acolo. Nu-i drept, e nedrept. Și le-așa de ocupat și noi. Dacă chiar vrei să primești ceva din mâna lui, atâta trebuie să-l bați la cap. Atâta trebuie. Nu, nu poți să primești așa numai că nu-ți dă numai așa. El e ocupat cu Universul. Timp de tine, problemă de chitară, dacă vrei, ce cu pas de chitară ta. Dacă chiar te țită, el nu mănânci 50 de zile, te postești, te rogi, poate s-ar putea din pumnul lui închis să strecoare ceva și ție să-ți dea. nu e asta interpretarea. Nu e asta interpretarea. Pentru că povestea asta nu este o alegorie. Într-o alegorie, elementele din poveste reprezintă adevărul în afara povestei. Vă aduceți aminte? Ați uitat. Dar în povestea asta e o poveste care să ne facă să vedem un alt lucru. Era vorba să evidențieze altceva. Știți ce era vorba să evidențieze aici? Perseverența văduvei. Perseverența văduvei. Și acum hai să aducem povestea asta în cadrul nostru. În Oradea, la Salem, în viața ta. Ce vrea Isus să ne spună astăzi? Ce înseamnă povestea asta? ce cuvânt văd asta astăzi pentru mine? Am Înțeles că a spus-o Isus și ce rol are povestea asta? Povestea asta a fost spusă ca să ne veze pe noi Să ne rugăm necurmat să ne lăsăm Am decis un lucru în viața mea și am zis Lucrurile pe care le pun pe lista mea de rugăciune Nu le scot de acolo Până când? Sunt două cazuri doar ori Dumnezeu le rezolvă Ori El îmi spune Nu te mai ruga, nu are niciun ost. Dar cât timp Dumnezeu nu rezolvă Și Dumnezeu nu spune să le dau de acolo jos de pe listă Continui să mă rog pentru El Continui să mă rog Pentru că am decis un lucru Dacă e adevărat ce scrie aici Și ascultați interpretarea povestei Iisus o dă Fiți atenți Și Dumnezeu zice nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el? Acum hai să vă spun un lucru, știi cine e un ales al lui Dumnezeu? Acum dacă nu ești un ales al lui Dumnezeu, nu ai garanția că Dumnezeu îți face dreptate. Nu ai. Așa că dacă vrei să fii, să fii sigur că Dumnezeu îți va face dreptate, și tu poți deveni un ales al lui. Cine sunt aleșii lui? Păi vorbește despre noi. Pe noi, el ne-a ales înainte de întemeierea Lui. Pe cine? Pe mine și pe tine. Ne-a ales el. Tu crezi că tu ai venit aici la seară de tineri, te -a ridicat mâna și tu l-ai ales pe el. Nu tu l-ai ales pe el, el te-a ales pe tine. Tu nu mai ai răspuns, chemării lui. Așa că fiecare dintre voi care s-a venit aici la seară de tineri, ați ridicat mâna sau undeva în camera ta și Doamne, vreau să te urmez pe tine, Dumnezeu, te ales, ești alesul lui. Eu te ales pe tine, Ca altfel tu nu erai aici. Dacă tu, el nu te alegea, nu, nu ai tu să vrei. Nu, el te alege pe tine. Și dacă tu ai răspuns, dragoste lui, și l-ai ales și după pe iertat, Domnule, vreau să fii. El spune, aleșilor lui, fiți atenți, nu va face dreptate, Dumnezeu nu face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el. Cum? Vă spun o întrebare. Pentru acea problemă pentru care te-ai rugat, câți dintre voi puteți zice că a strigat zi și noapte către el? Pentru că dacă n-ai striga și noapte, nu intri în categoria asta. Adică, ce este asta? Adică să te rogi necurmat Zi, noapte îi cer lucrul ăsta. ascultăți mă un lucru. Unii dintre voi aveți părinți necreștini. Cât timp vă rugați pentru ei? În fiecare zi. Pentru că Dumnezeu promite, dacă zi și noapte strigi către El, El promite asta. Vă face dreptate aleșilor Lui. Ascultați-mă un lucru, am decis, v-am zis. Sunt două cazuri în care mă opresc să mă rog pentru ceva de pe lista mea de rugăciune. Ori se re, se, Dumnezeu ascultă și când Dumnezeu ascultă, voi știți, am un caiet și trag peste el, scriu ascultat și trag. Gata. Cum urmează să trag peste încă un lucru? Acum doi ani de zile, m-am dus în America și nu știu ce am... Am oprut din America, am oprut ceva negi pe mâini. Am auzut că apare unul... Mă uit în altă dimineață că unul. Mă uit în dimineață și pe asta, altă mână. Niciodată n-am avut în viața mea. Până acum de ani. Ce se întâmplă, domnule? Și nu m-am rugat pentru neci. Am zis. Neci. Ce stă pentru neci? Ei, medicamente. Și am mers și. Am mers în America. M-am medicament, medicamente. dus o pungă de medicamente pentru neci. Tot felul de tratamente. Cu gel. Tratament cu plasturi, tratament că îi îngheți, cu nu știu spray, îngheți. Mă credeți că toate le-am făcut. L-am sprayat, i-am înghețat, i-am fri. Tot, tot ce s-a putut face, i-am făcut cu ei. Și, într-o am zis, da. Și o venit, odată, am vorbit cu o tânără de la noi, de la Biserică, și spunea că și eu am Și culmea, eu am vorbit despre vindecare. Și au zis, Doamne, dar nu mă poți ca și de, pentru negii fiți Fieți atenți. Fata asta de la noi de la biserică, și dacă mă lasă să o să zic numele, dar nu-i în acum și nu vreau să zic. Au uh, avut negi la picior, atâta de mari erau negi la picior, că nici nu putea face educație fizică din cauza negilor. Nu putea face educație fizică. Era scutită de la educație fizică datorită negilor. O durea nu umbla. Și a început să se roage în seara aia. Și după rugăciune s la picior Nu mai este neg Nici un neg Complet dispărut. Eu ascult mărturia Și mă gândesc Oh wow Dumnezeu vindecă și negi Și a început să mă rog Am zis, Doamne atâtea soluții am luat Vine o tânără de la mine biserică Și spune că s-a Dumnezeu tu ai vindecat-o Doamne, cum vrei tu vindecă-o? depărtează complet, fă te cum vrei. Și mă dintr-o dată văd ce pusem să... M-am spus că tot din tratament în tratament. dintr dată mă uit după conferință. Mă uit la o mână. Vedeam că doi ori dispăru complet. Wow! Ce? Cum a dispărut ăștia? Acum, tratamentul pe care îl făceam acum, în timpul conferinței, îl puneam pe negi, era aceași tratament care l-am făcut acum un an. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Absolut nimic. Așa că, pentru că nu mai aveam alte tratamente americane, s terminat, nu mai aveam plasturi, mai aveam nimic. Azi, că fac, era ceva ve verolit de asta din Cluj, făcut de, de Cluj. Nu asta, românesc cum mai rămas, ăsta îl asta fac, no? asta e, no. Și îl puneam și... Dar am mai făcut toată. Și de-aia am mers, am, de am dat bani Alisa. Alisa și o pungă de medicamente pentru, pentru uh, negi. Dar nu funcționa niciunul. Acum ăsta, dintr-o dată, îl folosesc ca două doua oră și mă văd că au dispărut doi. Am continuat să mă rog, Doamne, pe toți. Și am continuat să pun și ale fia respectivă. Astăzi, mă urmă mai să dar mai este neg. Și aș să trag jos. Deci mă m-au vindecat de negi. Tu știi că doi ani de zile m-am cu ei Am mai făcut tratamentul ăsta Nu a funcționat Dumnezeu poate Dumnezeu, Dumnezeu a făcut ca tratamentul ăsta să lucreze Dar l-a mai făcut și nu a lucrat ce început să mă rog Și să, că, trag de pe listă Nu mai am legi Așa că sunt motive pentru care mă rog ascultați, sunt motive Care încă sunt acolo și cât timp rămân pe lista mea de rugăciune, nu sar peste ele, ci mă rog pentru ele. Mă rog pentru că știu un lucru. Sunt alesul lui Dumnezeu. Dumnezeu cum vă face? Dreptată. Dacă eu îl caut și strig către el, Dumnezeu mă va asculta. De ce? De ce să nu mă asculte el? Aș vrea să îl vezi pe Dumnezeu astăzi, așa cum este el, un tată bun, care știe să dea daruri bune copilului. Abia așteaptă să te binecuvinteze. Ca un tată. Abia așteaptă să afle care sunt nevoile tale. Ce vrei. Și vreau să vă spun că tineri care au avut curajul să ceară lui Dumnezeu lucruri mari, le-au primit. Știți de ce? Că Dumnezeu e Dumnezeu bun. Și el spune, nu aveți... Pentru că nu cereți Nu cereți Am zis, Doamne Am venit înapoi în România zis, Doamne, mi-a dus aici Binecuvintează-mă Și am început să mă rog pentru asta Binecuvintează-mă, Doamne, aici în România Cu un business Care să nu-mi pară rău că am, am părăsit America Și ce-mi puteam crede acolo Binecuvintează-mă și Dumnezeu mi bine binecuvântat. O dat un business care nu generează profit neapărat lunar, dar un profit care anual crește. După aia am zis, Doamne, eu am nevoie după aia, am nevoie de, de bani care să trăiesc zilnic, am nevoie de venit lunar. Și am început să mă rog pentru asta, Doamne, dă-mi un venit lunar, binecuvântează-mă. Pac, Dumnezeu, imediat îmi dau seama, Dumnezeu mi a dat o idee ce să fac ca să, să fiu binecuvântat de El. Dar am avut curajul să cer. Ce am primit. De ce? Că e mai bun ca altul? Nu. Că s-a ales lui. Și cum și tu ești ales lui. Dar ascultați-mă. Cât timp nu s-a rezolvat problema, mă rog, zilnic pentru ea. Mă lasă. Mă lasă. Las. sunt lucruri care te rogi de 3 patru ani? Absolut că sunt. Sunt lucruri mari, minuni, creative pe care cer de la Dumnezeu. Și te din mai crez, cred, că până o să ține suflarul, să mă rog pentru el. Pentru că asta sunt chemat să fac. Eu voi crede și știu că va veni. Așa faini când, de exemplu, e fain când, de exemplu, te rogi într-o săptămână și Dumnezeu o rezolvă. E foarte fain, scrie ascultat, tragi peste ea, Dumnezeu m-a ascultat. Și ce fain când te rogi ani de zile și îți dai seama că acum o fost momentul potrivit al Dumnezeu și tragi peste lista ascultat. Când tu ai venit în familia lui Isus Hristos Biblia spune că tu ai devenit moștenitor Tu ai devenit moștenitor Știți ce înseamnă să fii moștenitor? Să moștenești tot Ești moștenitor împreună Păi eu, de exemplu, când am intrat în familia asta În familia mea Împreună cu frații mei moștenim Tot ce au părinții Nu e moștenist, e moștenitor moș Fi, și fiică Moștenitoare când tu intri în Împărăția Lui Dumnezeu, Biblia spune că tu ești moștenitor împreună cu Isus Hristos. Așa că Isus Hristos, fiind fratele cel mare, noi suntem moștenitori. Dar de multe ori, noi, noi ne comportăm ca niște robi. Și Iisus a spus, nu vă mai numesc robi, ci vă numesc fii, Pentru că sunteți împreună cu mine. Dar cât timp nu te vezi ca un fiu, cu drepturi în Împărăție și responsabilități, dar drepturi, nu o să ai curajul să ceri. Că crezi că nu ți se cuvine nimic Și când e vorba, ai nevoie de ceva Ai nevoie poate de o mașină Tu știi că, Doamne, chiar ți-ar trebui Și știi că, Dumnezeu, ai acum banii necesari Să poți să plătești, pentru că, Dumnezeu, cât timp Ascultați-mă și un lucru la acest lucru Înainte ca să ceri Domnului o mașină Dumnezeu e și un Dumnezeu tată bun Care nu vrea să te autodistrugi El știe că tu nici nu ai bani de benzină Ce vrei? Mașină Sau, nici nu poți plăti asigurarea la o mașină. Nici nu poți plăti impozitul la o mașină Dar tu nu știi chestiile astea Și doamne, Nu da mașină Dumnezeu dacă ai stat de voie ți-ar spune Mă, tu trebuie să începi să lucri, să ai o slujbă Să poți să-ți plătești benzina Să poți să-ți plătești impozitul Și după aia eu îți dau o mașină Dar eram și eu ca voi când eram mai tânăr Nici nu aveam slujbă Și cine o să bage benzină? Nu știu eu Așa că Dumnezeu vede că tu nu poți încă, nu poți, n-ai puterea financiară să-ți dea, ți-ar da, dar nu, nu poți încă. Doar trei Doamne, dăm o slujbă, ajută-mă, Doamne, să am, să am o slujbă, ajută-mă să fiu acolo unde sunt, să fiu bun la slujba respectivă, ca să să șeful să, să mărească salarul, să vadă care are nevoie de mine și după ce încep să vezi că tu ai bani necesari și ai putea, Doamne, ajută-mă, bine, mă cu o mașină, Dumnezeu începe să deschidă uși, dar cât timp Dumnezeu vede că ți-ar da ceva ce te-ar distruge, nu să o dă. Pentru că că te-ai te distruge. Și îți dă o bicicletă, și îți dă bicicletă, dar toți au mașină, nu mai iau bicicletă, dați zice, dar toți lucrează, numai tu stai acasă și tu stai la televizor. Oh. De multe ori când îi cerem lui Dumnezeu lucruri, îi cerem lui Dumnezeu lucruri și nu știm că poate, poate nu sunt așa bune pentru noi. Când m-am dus la Cristos aveam 14 ani Și ne-am Domnului Și acum țin minte, o chitară electrică și o orgă Și acum țin minte cei ce eram Domnule. Și culmea Dumnezeu dă orgă Și chitară electrică nu-mi dă <laughs> De ce nu dai? Și după aceea când am crescut Mai seama că Dumnezeu Nu a vrut neapărat că eu să învăț la chitară electrică A vrut ca eu să învăț la orgă Eu să învăț la orgă Că eu să pornesc un pic pe Ligia, că ea după aia să ajungă pianistă. A fost rolul acolo meu un pic. De la chitară electrică, nu a fost chemarea mea. Eu deja v-am vrut Dumnezeu nu-i mare tate Nu te tata, tata chinui, că la nu îmi, Aproape te învață organ Nici organ am făcut nu știu și așa de bine Măcar ocupă-te de o... Doamne, to, tobe, tobe, nu Ocupă-te de asta Dumnezeu m dat orgă și vă să să văd Dacă eu sunt sigur că dacă eu învățam repede la orgă Și eram, da, eu ce făceam? Repetam dată pe săptămână și rest basket Pentru că trebuie să fim și conștienti Dumnezeu e un tată bun și vede Dacă ce-ți dă, ești credincios cu ce -ți dă. Dar ascultați-mă, dat dat. Și mă cu binecuvântat. Și eu, din banii mei, l-am luat aia la 14 ani. Nu se mă să am banii respectivi să pot să ia orgă. Mă lua, tata. Am mers eu cu bani. ți minte. 250 de dolari a fost. Mă duc că am avut bani în buzunar. Am mers la Fred Meyer, așa se numea magazinul. Am văzut orgăia și am dat banii. Asta i-am am zis. Și am luat-o și am venit cu ea pe umăr. Asta e orgă mea. Nu se să câștig banii ăstea, să sunt lucruri pentru care tu te rogi și pentru că Dumnezeu nu ți le dă repede, tu te oprești, nu mai te rogi pentru ele. Dar Dumnezeu vrea ca tu să stăruiești zi și noapte. Care sunt lucruri? De exemplu, dacă părinții tăi sunt necreștini, trebuie trebuie să te rogi zilnic pentru ei. Zilnic până îi vezi în biserică, până vezi că vin și devin partea familiei lui Iisus Hristos. Fratele tău nu trebuie creștin trebui să te rogi pentru el. Niște lucruri pentru care ar trebui să te rogi. Și să nu încetezi până nu îi vezi Nu încetezi ai o, problemă, ai o problemă în trup Ai ceva care nu funcționează cum trebuie De ce nu te roți zilnic pentru acea problemă? Dacă ai stărui zi și noapte Dumnezeu ar interveni Pentru că a promis în cuvântul lui Dar nu stărui Mă rog ca în această seară Tu să prindi curaj Să te vezi ca fiul al lui Dumnezeu Ca moștenitor al împărăției Dumnezeu vrea să-ți dea te întreb astăzi, unde e lista ta de rugăciune? Câte ai pe listă? Vă spun sincer, m-am programat pentru nevoi personale o pagină dintr-un caiet. Gândeam, dar ce m-am gândit eu? Și după aceea, pe cealaltă pagină a pus nevoile familie, pe cealaltă pagină nevoile bisericii. Gândeam, la nevoile personale, deja, pe gata cu pagina, unde mă duc? Trebuie să încep un caiet, nu am nevoi personale. Să mă rog pentru ele. Și nu-mi e rușine Să le cer de la Dumnezeu Pentru că e în tată bun El zice de la un moment dat, zice, Voi care sunteți zice, Tați răi Așa e, noi față de tații pământești Față de tatăl cereschi Noi suntem răi în comparație cu de bun el voi, voi și să dați darul bune copiilor voștri Și le zice la oamenii care au culcere Bă când vine fiul tău la masă Și o lucra toată ziua la câmp Îi dai o piatră? N-am na, piatră, mâncă E copilul, ia piatră. Ha, bună-i dată. Ha, bună. Nu mai am din în gură, dai bună. Deci voi îi dați o piatră? Nu, normal că nu-i dați o piatră când el își cere pâine. Îi dai o pâine. Ești tată bun. Sau când își cere un pește. Nu un pește. Tu ce, îi dai un șarpe? Na, mâncă ăsta șarpele. o moară și mâncă -l. Nu zice, tu îi dai un pește, că ești tată bun. Deci cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da daruri bune celor ce le cer. Dacă nu îi le cerem. Dacă nu le cerem, dacă nu le cerem, cui să îi le dea? El știe că avem trebuință de ele, dar vrea, așteaptă ca nu să îi le ce. Și fiți atenți, și cu asta închei. Uitați-vă aici ce scrie. Măcar. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei zăbovește ce înseamnă zăbovi? a zăbovi? aștepta adică Dumnezeu îi ceri și îl zăbovește nu îți dă direct, repede uneori ză dar de multe ori zăbovește nu te-ai de, Doamne, dar de ce zăbovești atâta? Sunt lucruri pentru care mă rog și spun: Doamne, dar de ce n-ai rezolvat atât? Dacă e bine și pentru persoane pentru care mă rog, e bine pentru lucrarea dar de ce nu rezolvă dată problema? De ce zăbovești atâta? Și știi de ce Dumnezeu zăbovește? Îi cer și el nu răspunde imediat uneori. Așteaptă. Și, doamne, vizi zi și noapte. Vii zi și cer și tot nu răspunde. Știi de ce? de ce să bovești, Doamne? Ești preocupat. Ești, ai așa to-do list, e prea lungă, până ajungi și în România, ai câți ai acolo în China, câte probleme, numai ei sunt un miliard acolo, ce faci până ajungi la noi? Noi nu numai atâta, 20 de milioane, așa și noi aici. De ce să bovești? Ai prea mult. Ai prea multe pe cap, dar de ce să bovești? Nu are că prea multe pe cap. Și cheia în următorul vesel, să te cheia. Vă spun că le va face dreptate în curând Din nou, în curând Cuvântul ăsta în curând e foarte E foarte neînțeles Pentru că în curând poate să mult În curând poate să mâine Și în curând poate să ne două mii de ani Iisus ce a spus când au plecat? Iată, eu vin Curând Așa că nu știi în curând ce înseamnă, dar înseamnă în curând. S-ar putea să fie revedesc, s-ar putea să trebuiască să mai aștepți un pic. Dar e în curând. Când te întrebi când Dumnezeu va rezolva problema ta, tot ce ar trebui să spui? În curând. Nu știi exact când, dar e în curând. Pentru că știi ce întâmplă că zici în curând? E cheia la ceea ce urmează. Fii atent ce scrie. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi el credință pe pământ. De ce Dumnezeu zăbovește? De ce Dumnezeu așteaptă ca tu să spui în curând? De ce? Că el vrea să vadă dacă ai credință. E testul credinței tale. Când eu m-am rugat, am început să mă rog acum patru ani pentru un lucru și încă mă mai rog, și să se uită. Te mai are încă credință are credință. Că dacă n-aș avea credință, nu m-aș ruga pentru acel lucru. Tu te rogi pentru un lucru și vii zi de zi, zi de zi, ești ca și văduva aia, nu te lași. De ce văduva aia nu s-a lăsat? Voi știți că e mare disc. Pentru că noi, văduva aia, așa de mult o apreciez. Pentru că aia nu avea nicio promisiune că va rezolva judecătorul ăsta. Nici o promisiune nu -avea, avea de la nimeni. Noi avem promisiuni, mă. El spune. El va face dreptate aleșilor lui. Noi avem promisiuni. Noi ar trebui să-mi mijlocim amul ca văd voia. Pentru că noi avem promisiune că El ne va face dreptate. Când? Când, Serviu? În curând. Poate e mâine. Nu știu. Poate peste 5 ani. Eu nu sunt gata să aștept. Pentru că știu un lucru. Fiți atenți, ascultați-mă. Toate lucrurile, ele face frumos a vremea. Lui. El are un timp, la vremea lor, când toate lucrurile sunt frumoase. Acum pentru tine o relație n-ar fi frumoasă. Deci am mai cer, Doamne, de mă un prieten, dă-mă un prieten, brunet cu ochi albaștri. Și Dumnezeu spune și îi ceri, Doamne, zi de zi, mă rog, mă rog, zi de zi acum. Dar Dumnezeu face toate lucrurile frumoase la vremea lor. S-ar putea acel lucru pentru care te rogi, ar trebui să vă rugați pentru soțul soția voastră zilnic, pentru că în curând vine. Nu, pe cuvânt, că în curând vine. La unii mâine, la unii peste un an, la unii peste zece ani, dar e în curând. În curând vine. Unii aveți deja o revelație, da mă, în curând vine, mă. Extraordinar. Păi, trebuie să vă pregătiți, În curând vine. Ce ți-ar place ție să ai și știi că nu ar fi neapărat să te lăfă în plăcerile tale? Ceva nevoie care tu ai. E să vă dau un exemplu. Un dintre voi acum ați terminat facultatea. N-ar fi fain ca să aveți odată ce vă căstoriți și să aveți și voi un apartament. N-ar fi fain. Aș cerut domnule asta. Poate ar fi bine să puneți pe listă. Eu deja am casa pe listă. Ja, în curând o, o, o, -a, E pe lista mea de rugăciune E pe lista mea de rugăciune Ce ți-ar Ce ai tu nevoie? Ce crezi tu că ți-ar trebui? Ce ai tu ca fiu, Fica lui Iisus Hristos Ce ai tu nevoie? Unii dintre voi poate ați vrea să vă cumpărați Nu v-ați de mult haine A vrea să nu mergeți neapărat la Ocico Ai vrea să mergeți și tu la un magazin Tot cauți prin 10.000 de produse Și găsești un ciorap până la urmă și te gândit, Doamne, arăți eu să am bani, să la un magazin. Îi cer, domnule? Îi cer, domnule, chestia asta? Păi, dar cum se poate întâmpla chestia asta? Păi, hai să spun că se poate întâmpla. Tu poate ești la școală astăzi, ești la școală. Și tu te rogi, domnule, Doamne, dăm bani să cumpăr o rochie. Dăm, Doamne, bani. Și Dumnezeu lucrează prin oameni. Întâlce tuturor pentru bani, pentru o rochie. Florin doarme buștean acasă. Da, buștean, sforie, bagă puterii. Și Dumnezeul trezește într-un vis. Florina, uite ce cumpără, dai niște bani la Laura să-și cumpere o rochie frumoasă. Deci și niște bani, niște lănțișoare, ca să se potrivească cu rochia. Ei, Florin știe că dacă el ascultă de Dumnezeu, dacă Dumnezeu a vorbit, el ascultă de Dumnezeu pentru că el dă, el știe că oricum va primi înapoi. Ce crezi? că nu va da? I Ar fi fraer să nu dea. oricum știe că binecuvântare când asculti, ai numai binecuvântare, știi că va primi mai mult. Așa că îi dă. Nu are ea banii, merge să cumpere o Florin e binecuvântat, îi vin 10.000 de clienți în ziua următoare, le are nu mai are roți de vândut, nu mai are biciclete, nimic, merge în ziua următoare la București să mai ducă. El e bucuros, la ora e bucuroasă. Dumnezeu a nevoile. Cum? Dumnezeu au avut căile lui. Făceau un tratament, nu funcționa până acum, începi să te rogi, începi să te rogi și imediat funcționează tratamentul. Incredibil, mai făcut, nu mai funcționat, ca și mine. Acum funcționează, de ce? Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dar nu-i cere. Ai un lucru, ai orice lucru care ai, fost operat undeva și vădă, uite, cere Domnului. Doamne, aș vrea să, tu să-mi rezolv problema. Mai trebuie să fie operată. Vindecă tu direct. Dumnezeu, într-o într zi poate veni, atinge de problema ta, pac, ești vinecat complet. Ce nevoie ai tu? Când o să-ți începi și tu o listă de rugăciune? Și când o să pui 1, 2, 3, 4 și o altă coloană ascultate? Când o să pui și tu și o să pui nevoile tale și când Dumnezeu le ascultă, ascultat, tragi peste ele? Când? Și când tot te rogi în fiecare dimineață, iei faia și s-a dus aminte, Dumnezeu m-a ascultat atunci. Dumnezeu m-a ascultat atunci. Păi eu, când mă rog astăzi, mă uit la nevoile care m a ascultat. m am rugat anul trecut, Doamne, dăm un client la mașina mea. Dăm un client care să-mi dea bani buni pe ea. De un vento care țin minte că unii din biserică nu primești nici 2000 de euro pe el. Au, ne dăm un client bun. Am pus pe site, nici n-am dat bani pe site unde l-am pus. pe păi ce l-am pus, a doua zi mă sună cineva. Vreau să văd mașina, mă întrebă despre ea. Vine și vede. Vede mașina. Primul client o și cumpără de la mine. Îmi dă mai mult decât aș fi primit oriunde altundeva. De ce s-a întâmplat chestia asta? Bavare. Am cerut domnule. Am cerut domnule. Când le spun la oameni cum mi s-a întâmplat, le vine să creadă. Cât ai primit? Cum? Primul client. Și alții vin, 10 oameni merg în mașină, toți cuipă pe ea, uau, va au, au, -ă, au -ă. Eu direct am avut client. M-am rugat. Când noi ca și copii al Lui Dumnezeu ne-am dat seama că Dumnezeu vrea binele nostru, vrea să ne binecuvitesc dacă i-am cerut dar Rugăciunea e o mare aventură, dacă ați intrat în ea. Rugăciunea când te rogi dimineața, te conectezi cu Dumnezeu, lucrurile merg altfel, ai favoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu se să puterea pe cei care se roagă. Asta e lege în Biblie. Și doi, cei care cer Domnului și primesc. Așa că nu vei invidios pe cel de lângă tine care a avut curajul să ceară. Dacă nu ai avut curaj, tu stai și suflet în vânt. Nu ai avut curaj să ceri. Isus spune clar, nu aveți pentru că nu cereți. De ce ai tu nevoie? N-ar fi fain să începe asta să ceri? Dar nu numai acum să te rogi o seară de tineret. Mâine dimineață, te rogi. Mâine seară, te rogi. Duminică, te rogi înapoi. Și până când, Dumnezeu, și ascultați-mă, unele lucruri le pui pe listă și închem. Unele lucruri le pui pe listă și s-ar putea ca Dumnezeu să zică, Harul meu ți-e să ne ajuns. Pavel era și, oamenii presupun că Pavel a avut o problemă cu ochii. Ori era concii, ori nu știm ce a fost. A fost o problemă la el cu ochii. Ori lăcrimau ochii sau ce, ceva. Oricum nu era plăcut, nu te uita la el, ce drăguțe! Deci era ceva problemă la ori. Și uh, el spune, de trei ori am cerut Domnul. El știu perseverența. Doamne, îndepărtează cu sorul ăsta de la mine. Nu aș vrea să fiu și eu, normal, vreau să... De trei ori s-a rugat Doamne, din nou Doamne, din nou nu răspunde A treia ori Dumnezeu răspunde și Pavele Harul meu ți este de ajuns. Deci acolo în slăbiciune Eu vă arăta putăria mea Acolo în slăbiciune da. E ok Sunt un lucru pentru care Tu te rogi Dumnezeu spune Încă nu Dacă te rogi E prea devreme să te rogi pentru asta Numai atunci a le de pe listă. Dar până Dumnezeu nu spune, nu îți vorbește, tu roagă-te cu credință necurmat. Zi de zi strigă către El. Și vreau să văd, ascultați-mă, vorbim despre rugăciune, dragi tineri. Eu v-am spus că Dumnezeu mă ascultă mie rugăciunile. Eu aș vrea că la următoare seara de tineret să am mărturii aici și să începem să avem, continuăm să vorbim despre rugăciune și vin de la viitoare. Să avem mărturii cum Dumnezeu răspunde la ceea ce e acelor. Pentru că Dumnezeu sunt unele rugăciuni care răspunde repede, altele care așteaptă. Dar vreau să văd tineri care nu o să se lase. așa să vă tineri care să vine să spună, am decis să mă rog pentru problema asta până când... Am, i am spus la un lucru la Domnul, am nevoie pentru care, în familie care ne rugăm, și am spus, Doamne, până când nu rezolv, nu te las, nu mă las de tine, o să te obosesc. Să vezi că am credință că tu poți să lucrezi. Am zis. Dar nu mă las Fost zile în care am uitat mi a revenit apoi Nu mă las Doamne -am, am uitat Dar mă rog pentru asta Fați și -o listă de rugăciune Sunt ca el Fiecare dimineață Să fie la îndemână După ce vii Și mulțumești Domnului Binecuvânti pe el Ai ghidul acolo de rugăciune Și vom discuta despre asta Dar Unul din lucrurile care e În fiecare zi a ta Doamne Sunt copilul tău Doamne sunt moștenitor tu ai spus Să cerem, cer cere. Și vreau să văd mărturii o Să aud mărturii Pentru că atâtea vor fi Când noi punem în practică Pentru că funcționează Funcționează Să ne rugăm Cate un Dumnezeu bun Un Dumnezeu iubitor este Dumnezeu, Doamne, care vrei să binecuvintezi copiii tăi. Ești un Dumnezeu care abia aștept să dai daruri bune copiilor tăi, dacă doar ți-am cerem. Să așa că, Doamne, în această seară, în timp ce cuvântul Tău a fost vestit, mă rog, ca fiecare dintre noi să înțelegem acest principiu. Să ne aducem uite de văduva nedreaptă, văduva săracă, care amers la judecătorul nedrept și în continuu a bătut la cap. Doamne, Tu vrei ca să ne arăți perseverența acestei văduve. să ne aransă perseverența ei și rog ca fiecare dintre noi să devenim așa perseverenți când e vorba de nevoi pe care noi le avem și să nu încetăm să-ți cerem. Și chiar dacă sunt lucruri mici, chiar dacă sunt lucruri mari, aș noi să avem credința să ne rugăm până când tu vei rezolva. Și când tu vei rezolva să putem trage peste acea listă, peste acea nevoie să scriem ascultat. Să avem un jurnal Să ținem toate ascul... momentele în care tu ai ascultat Să le scriem Și când credința noastră e slabă Să le citim Să ne aducem aminte cât de bun ești Să ne aducem aminte cât de bun Tu ești Așa că în această seară Acei tineri care n-au avut curaj până acum Să-ți dar Dă-le curajul să-ți Și să se roage necurmat și să nu se lase, zi și noapte să strige către tine pentru problemele, nevoile lor și tu ai promis că vei face dreptate aleșilor tăi ai promis că vei face dreptate în ce stai cu capul aplecat plecat și te gândești la ce Dumnezeu vrea ca tu să mijlocești, pentru ce vrei să te rogi